Bună seara. Thank din un privilegiu ca să fiu. Bruno cu voi în seara asta. m have enjoyed my days here with your church. Am bucurat de zilele care le-am petrecut cu voi ca biserică. With your leadership cu conducerea voastră, and, uh, I thank them publicly for inviting me. le mulțumesc încă o dată în mod public că m-au invitat. And Roxy, and Roxy și cu mine am fost binecuvântați în fiecare zi când timp am fost aici. And going to share a word și în seara asta vreau să vă împărtășesc un cuvânt care mi-a schimbat viața. Sunt câteva cuvinte care au venit de-a lungul vieții That în viața mea. The Lord's in my life, fără intervenția lui Dumnezeu în viața mea, I would not be here. eu nu aș fi aici. Dar Dumnezeu a deschis un verset uh, într-o zi. Have you ever seen the, uh, the puzzle, a uh, tree, and uh, find the man in the tree? Nu știu dacă ați văzut vreodată uh, un, un astfel de puzzle cu un copac și trebuie să găsești în copac un om. Branches, printre, printre frunze și printre crenci să găsești un om. E un om acolo ascuns și te uiți din toate the, părțile la acea poză. E un fel de joc. Și parcă the nu, nu reușești să găsești omul din acel copac. Întotdeauna îți vine să zici, nu este niciun om în acel copac. Și cineva îți explică, și îți explică, acolo e capul, his acolo e mâna, his body. restul trupului, his two legs. apoi cele două picioare, și le vezi acolo și picioarele. Oh! Oh! Every time now you look at the, that puzzle, de fiecare dată când te uiți la o astfel de poză, what do you see? ce vezi? De Odată ce ți s-a arătat toate acestea? You see the man in the tree. O să-l vezi pe om în copac. It, that's Asta se numește revelație. It was there, întotdeauna a fost acolo, dar nu acolo dar nu le-ai văzut you. până când ce, cineva ți-a revelat și de atunci încoace de fiecare dată când te uiți la acea poză tu vezi omul în copac the look at the puzzle, când te uiți la uh, poză vezi direct acel om în copac well, what I want to with you ce aș vrea ca să împărtășesc în seara asta e misterul lui Hristos această Biblie e plină de misterul lui Hristos. De la o copertă la cealaltă, se referă și se leagă foarte mult de Isus. Începe în Genesa și se sfârșește în Apocalipsa. Mulți oameni citesc cartea aceasta și nu văd misterul lui Hristos. Nu înțeleg. Am fost și eu ca aceștia odată. Eram sincer, dar nu vedeam omul în copac până când cineva mi-a revelat. Și acolo era poza și acolo e omul din copac. And every time I look at the Bible, Acum de fiecare dată când mă uit la Biblie Văd omul în copac Now, this is very Acum asta e foarte important Because if you don't see Christ, Fiindcă dacă nu vezi pe Iisus Hristos cover cover, De la copertă la copertă Vei pierde mesajul Bibliei Dumnezeu vrea să vă vezi What he has done through his son Jesus Christ. Dumnezeu vrea ca tu să vezi ce a făcut el prin fiul Hristos. In the Old Testament was types and shadows. În Vechiul Testament a fost multe tipizări și multe în umbră erau. In the New Testament el este revelat pe deplin. El este calea, adevărul și viața. Singura cale prin care ajungi la Tatăl este prin Isus Cristos, Domnul nostru. Odată ce vezi asta, nu numai că o să-L vezi pe Isus. Și crucea, și tot ceea ce El a făcut pentru noi. Dumnezeu, Isus a făcut o lucrare măreață pentru tine și pentru That's mine. De aceea suntem aici în seara asta, fiindcă l-am întâlnit pe Isus. We've seen the of Am văzut misterul lui Hristos. Aș vrea ca să deschizi la Efeseni, capitolul 3, și voi citi câte Uh, Efeseni al treilea capitol. Versetul 10. Listen to ce scrie aici. Pentru ca înțelepciunea ne spus de felurită a lui Dumnezeu să fie cunoscută azi. Prin biserică. Now notice what that says. Obserwować jest kreatyczne. God's manifold witness. Înțelepciunea nespus de felurita a Lui Dumnezeu va fi cunoscută pentru ca domnire și stăplinire din locurile cerești să cunoască azi prin biserică. Și eu împreună cu tine suntem biserica. Notes, dacă luați notițe, scrie, scrieți așa. Biserica este instrumentul Lui Dumnezeu. Scopul este să extindem Împărăția Lui Dumnezeu. Odată ce înțelegi asta, Biblia asta prinde viață. Instrumentul e Biserica și scopul este extinderea Împărăției Lui Dumnezeu. Așa că avem în acest verset, 3.10, efecentrei cu 10 that the manifold wisdom înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu trebuie cunoscută de biserică versul 11 după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus Aici vorbesc despre Planul Etern al Lui Dumnezeu. Uh, God has a lot of purposes, Dumnezeu are multe scopuri. Dar aici urmează să ne, ni se reveleze Planul Etern al Lui Dumnezeu. So, the of God is, așa că oricare ar fi uh, Planul Etern al Lui Dumnezeu, Planul Veșnic, va fi revelat prin Biserică. Now, let's read it one more time. Să mai citim încă o dată. Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu să cunoască azi prin Biserică pentru domniile și să pline din locurile cerești, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Apoi, mergem la sfârșitul acestui capitol, verse 20, versetul 20, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau according gândim noi, to the power that us, prin puterea care lucrează în noi, to him be glory in the church. a lui să fie slava în biserică, a lui să fie slava în biserică. Jesus. Și în Hristos Isus. Din neam în neam În vecii vecilor. Now when we read that, Când citim asta, you are reading about God's eternal purpose. se vorbește aici despre planul, planurile veșnice ale lui Dumnezeu Etern. And of course, it's summarized in John 3:16. Și în Ioan 3 cu 16, acestea sunt sumarizate, so world, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, gave, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine, Worldwide, indiferent de națiune, căi evreu, căi neamuri, him, dacă îl acceptă pe el, ei se află în marele eveniment. Acum vreau să vă pun o întrebare. În țara mea avem foarte mulți care au părăsit biserica. Au început plini de entuziasm pentru Isus și dintr-un motiv sau altul se depărtează de Isus Hristos și își întorc spatele lui Dumnezeu și se dau bătuți. Și Biblia spune că e asemenea unui câine care se întoarce la vomitatul lui. De ce l-ar părăsi cineva pe Isus? și să meargă înapoi în lume? și să guste apoi din lucrurile din lume. Fiindcă ei nu înțeleg planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru tine. Și tu ești aici. To accomplish Ca să îndeplinești acel plan. Everybody. Toți. Has got a purpose. Are un scop. Avem un scop. That's very important. Asta e foarte important. God loves you. Dumnezeu te iubește. He saved you. El te-a salvat. Not just to take you to heaven, nu numai să te ducă în cer, but he saved you for a purpose. ci El te-a salvat pentru un scop. Și este acest scop veșnic al Lui Dumnezeu, which the whole world is going to acest plan veșnic pe care lumea îl va vedea. Și asta se întâmplă astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește pe întreg pământul, și sute de mii de oameni sunt salvați. Acesta era planul lui Dumnezeu. Iar instrumentul era biserica. Scopul este ca împărăția lui Dumnezeu să fie extinsă. Acum, există două cuvinte, dacă înțelegi. Dacă înțelegi aceste două cuvinte, vei înțelege toată Biblia. Există instrumentele Lui Dumnezeu și scopurile Lui Dumnezeu. Un instrument trebuie să aibă un scop. Un scop trebuie să aibă un instrument. Și Dumnezeu a spus, biserica va fi instrumentul Ca să extinde împărăția lui Dumnezeu pe întregul pământ Și când tot pământul va fi atins Atunci el vine înapoi Va veni înapoi Acum trebuie să, vrei, va trebui să fii pe partea bună și va trebui pentru asta să înțelegi acest adevăr. Dumnezeu nu te-a salvat, doar să te ducă în ceruri. El are un scop aici pe pământ. El vrea să facă ceva în și prin viața ta. Hai să ne uităm acum dintr-o altă perspectivă. Fotbalul e foarte cunoscut aici în Europa. și știu că mulți dintre voi plini de entuziasm pentru fotbal. and so somebody walks up to you. vine cineva la tine. and says would you like to be the goalie? să fii portarul. what's that? ce well, e aia? e foarte simplu. Stai în fața acestei plase. And when you see this ball with spots on it, când vezi o minge cu niște punctulețe pe ea, don't let it get behind you. Nu lasa să treacă de tine. That's all you need to know. Adică trebuie să știi. I can do that. Cine nu poate face asta? So now I'm the goalie. Acum am spătarul. I don't know anything else what's going on. Eu nu înțeleg nimic din celalte reguli. But suddenly a whole bunch of angry men-dată niște oameni muniose are running down towards Vin în me. direcția mea. And I see them coming și văd că vin. And nobody is smiling. Și nimeni nu zâmbește dintre el. And they kick the ball Și love mingea. And they hits me in the face. Mă lovește direct în față. And bloody my nose. And then off they go. Here they come again. Uite, vin din nou. Whole bunch of angry men Încă o dată, niște oameni plini de coming down. Vin și acum tremur. I'm the goalie. Eu sunt portarul. Eu nu trebuie să las mingea să treacă de mine. They run into me and knock me down. Iar eu, vin și mă și lovesc. Mă lovesc la mână. Sângele is running down my nose. mai tare pe, pe nas. I don't like this place jocul ăsta. Nu mă spun o dată, pauză, pauză, numai puțin. I quit. Mă dau bătut. Să ai puțin, ai, you're -ai bătut? The Dar tu ești portarul. E pentru campionatul mondial. România împotriva Germaniei. Și tu ești portarul. But you don't know what's going on. tu nu știi ce se întâmplă? Tu doar știi că primesc nasul meu curge. Ești lovit într o parte și în cealaltă. Nu prea îmi place jocul asta. Așa că mă dau bătut. În America. sunt there are millions of backsliders. milioane, și milioane de oameni care l-au părăsit pe Isus Hristos. Milioane. Au început dar n-au avut o revelație. Nu au văzut omul din copac. N-au înțeles scopurile veșnice ale Lui Dumnezeu. Și lucrurile au ajuns să fie grave în viața lor. Eu lucrez cu pastori din toată lumea. Și din când în când primesc un telefon. Uh, și unul dintre ei îmi spune, gata, mă dau bătut. Nu mai vreau să fiu portarul. Gata, mă dau bătut. Mă duc să vând asigură. Nu mai vreau să mai fiu implicat. Îți lovit din toate părțile. Gata, s-o terminat astăzi, ei sunt acolo vând asigurări. L-au părăsit pe Dumnezeu. Fiindcă n-au înțeles planurile veșnice ale Lui Dumnezeu. So au quit. Dat de ce se, își întorc spatele oamenii și îl părăsesc pe Dumnezeu? Pentru că nu înțeleg planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Nu e de ajuns să înțelegi doar că Dumnezeu vrea să salveze oameni. Nu, nu, nu. E un plan și mai măresc decât atât. El vrea ca tu să înțelegi planurile Lui veșnice. Și El vrea ca tu să fii parte din răspuns. Now, Hai să ne uităm din altă perspectivă. We sit down with you, stau de vorbă cu voi și explicăm acum regulile jocului de fotbal. Sunt două echipe. There's Germany Germania against Romania for the World Cup. Și noi vom căuta să câștigăm acest mic. Scopul tău, planul, partea ta este And să fii Să nu cumva să lași să intre în poartă mingea aceea. Stadionul e plin de oameni. It's on TV. E pe televiziune națională. Meciul anului. For the World Pentru campioana campiona, uh, mondială. And you și după aceea, după ce ți se explică, tu înțelegi. Înțelegi. Who Acum începi să înțelegi cine e cine. You know, Avem o echipă. Și uh, ei încearcă ca să bage ție, echipei tale, gol. Și cealaltă echipă vrea ca să te bată. Și uh, tu ești în echipa României. Now, I know you well enough, Acum vă știu, especially men. mai ales bărbații, men like to get beat up uh, bărbaților le place să fie bătuți. If there's a cause, dacă există o cauză, dacă este un scop în toate astea, și so ești acolo și stadionul e, e plin. And it's your team și echipa voastră împotriva Germaniei pentru campionatul mondial. And your team is to play them. Și echipa ta trebuie să joace împotriva lor. Așa că mingea merge de la o echipă la alta Primești o minge direct în față din nou Ștergi sângele Ești lovit și jos apoi te ridici sus Și se întâmplă timp de mai multe minute Și dintr-o dată s o terminat And Romania wins. Și România câștigă! Come on, Apoi după ce mergeți la vestiare, you're all beat up, Toți sunteți uh, loviți, you're bloodied, uh, Mulți dintre voi aveți sânge pe trup. Bruised, și uh, să aveți vânătăi. Dar ați câștigat. Exact așa și în creștinism. Noi avem un adversar. And he hates you. Și El te urăște. Și El vrea ca să te scoate din echipă. So you get your nose bloody. Și din când în când poate nasul tău mai sângerează. So things don't nu merg așa cum ar trebui. But if you read the back of the book, dacă, dacă citești la sfârșitul cărții acesteia, we win. noi vom câștiga! We win. Noi vom câștiga! But we gotta stay working at it. Dar trebuie să stai și să lucrezi în echipă. I don't believe that Christianity is for a bunch of sissies. Eu nu cred că creștinismul e pentru niște frioși suntem într-un război satan ar vrea să vă distrugă ar vrea să distrugă biserica asta ar vrea ca să te scoate afară din această echipă diferența dintre cei care se dau bătuți They backslid, și îl părăsesc pe Dumnezeu not, și alții care nu îl părăsesc e că unii dintre ei au înțeles acest joc. Este un joc foarte important. But we're win it. Dar în, în final, noi vom câștiga. S-ar putea să fii lovit. S-ar putea oamenii să vorbească despre tine. S-ar putea lucrurile să meargă greșit. Dar noi vom câștiga. Dar tu trebuie să înțelegi imaginea de ansamblu. Și odată ce o înțelegi, Vei putea ca să îl mânuiești pe dușman. Hai să întoarcem în capitole 2, capitole mai încolo, Efeseni capitolul 5. Efeseni Ephesians 5:25. Efesen 5 cu 25. Listen to it now with your spiritual ears.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 ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să iubească bărbații nevestrelor ca pe trupurile lor. He who loves his wife loves himself. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. No one ever hated his own flesh. Ca nimeni nu-și aurit vreodată trupul lui. But nourishes it. Îl hrănește. And cherishes it. Îl îngrijește. Just as the Lord does the church. Cu drag, ca și Hristos biserica. Now we're getting into a real heavy revelation here. Acum intrăm într-o revelație foarte adâncă. Versetul 30 Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl, și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre Biserică. Eu nu știu ce ați auzit voi. Dar eu știu asta. Dar nu poți să-l separ pe Hristos de Biserică. Nu poți să separi pe Iisus Hristos de biserica Lui. Îl iubesc pe Iisus! Dar nu vreau nimic care să am de-a face cu biserica. Asta nu e în Biblie. Ai fost unit împreună în ceea ce este numit trupul Lui Hristos. Și El o numește biserica, soția Lui. Hai să vă pun următoarea întrebare. What is your most valuable possession on earth? Care este posesiunea de cea mai mare valoare pe care tu o ai în viața asta? My car. Poate zici mașina. Oh, really? Da. Uh, my money. That's your most valuable possession. Asta e cea mai, cea mai mare comoare a ta? I don't think so. Eu nu cred. The most valuable possession you have on the earth cea mai valoroasă posesiune care o ai pe pământ. Your spouse este soția sau if soțul. To, dacă o iubești sau îl iubești așa cum trebuie, if as one, dacă sunteți legați împreună ca, ca și fiind o asta earth. este cea mai mare va, valoare, comoare de pe Pământul And acesta. If you really love her, și dacă chiar o iubești, you can, you can go, poți să renunți la o casă, go, poți să lași o mașină, you can let your money go, poți să lași mașina, But you banii să meargă but you're not leave your wife. dar nu o să-ți părăsești soția suntem un trup și ea este cea mai mare comoară, valoare de pe pământul acesta pentru mine despre asta vorbește aici ea cea mai valoroasă comoară pe care o are Dumnezeu nu este orașul vostru frumos sau munții frumoși sau râurile. Cel mai valoros lucru pentru El ești tu. Tu ești cel mai important Tu ești cel mai important, cea mai importantă persoană pentru Domnul. Fiindcă exact aici Biblia spune: Că noi suntem căsătoriți cu El. Cei doi să vor fi una. Eu vreau să slujesc pe Isus. Dar nu vreau să nimic de-a face cu frații mei, și surorile mele. Nu funcționează așa. Am avut un prieten cu mulți that, ani în urmă. El s-a rugat în fiecare miercuri seara. Ca Dumnezeu să trimită o trezire în biserica Lui. Ani de zile s-a Fiecare miercuri seara. noi ne rugăm pentru trezire. O, Doamne, trimite trezire. Avem nevoie să fim treziți. L-am cunoscut de mult timp. Și știu că și știam că biserica lui s-a divizat de șase ori. Îi vedeam, că parcă, toți rugându-se pentru oh, trezire. Lord, send Doamne, adu trezire! Lord, send revival. Doamne, adu trezire! Lord, send revival. Doamne, adu trezire! Six splits. De șase ori s-au -or împărțit biserica și au format alte biserici. Și niciodată n-a avut o mișcare a Lui Dumnezeu. Pentru că n-au înțeles cu adevărat biserica. N-au înțeles că aceasta este soția lui Isus foarte important despre ce vorbim Am petrecut ani de zile not the uh, timp în care nu mi-a plăcut de biserică. Era evanghelist și am fost uh, ucenicul lui T.L. Osborne, And un uh, alt evanghelist mare. Eu credeam că voi fi următorul mare evanghelist ca Oro Roberts sau T.L. Osborne. I just hadn't been discovered yet. Dar încă nimeni nu m-a descoperit. Nu aveam timp de biserică. Nu eram interesat de o biserică. Eram interesat de lucrarea mea. Vreau să fiu foarte cunoscut. I to go out with a eu vreau ca să merg cu un mesaj al vindecării. I love the uh, nu iubeam deloc biserica. Nu aveam nimic de a face cu biserica. And I didn't love where I preached. Și nici nu mi plăcea unde predicam. Eram pastor în Portland, dar vedeam biserica ca și cum stătea în cale ca să devin faimos. Mergeam și predicam la mii de oameni și veneam acasă 100 la o sută de oameni. Like them, nu îi de deloc like și nici lor nu le plăcea de mine. Aveam o mare problemă. <laughs> If you're taking notes, write this down. Dacă luați notițe, scrieți asta. It'll save your life o să-ți salveze viața. A salvat viața mea. Trebuie să iubești ce iubește Isus. Dacă nu iubești ce iubește Isus, nu no o să fie niciun cer deschis pentru tine. Sunt două lucruri exprimate în Biblie care îl iubește Iisus. Isus. For atât a love the world. lumea. I call it the city of man. Eu numesc asta orașul omului. he gave his son. l-a dat pe singurul său fiu. Jesus loves the world. Isus iubește lumea aceasta. That whosoever would come and believe in him would have everlasting life. Ca oricine crede în el, să nu piară ci să aibă viață veșnică. Al doilea lucru care trebuie și tu să-l iubești este orașul lui Dumnezeu. Trebuie să iubești orașul oamenilor. Și orașul lui Dumnezeu. Those two things aceste două lucruri. I didn't love Portland, Oregon. Eu nu iubiam Portland, Oregon. I grew up there as a little boy. Acolo am crescut ca și băiețel. I delivered newspapers. Eu duceam ziarele acasă la oameni. Went to grade school there. Am mers la școală elementară Went primară to high school acolo. There. La liceu. I wanted to get out of Portland Vreau să ies afară odată din orașul ăla. the world was waiting for. Lumea mă aștepta. For the of Dick am, pentru manifestarea lui Dick Iverson. Dar nici nu s-a întâmplat nimic. Până într-o zi, am văzut omul din copac. Am văzut pe cine iubește cu adevărat Isus. Isus iubește oamenii din oraș și orașul lui Dumnezeu, care e biserica. Și asta e și e foarte ușor de dovedit. Aceste două lucruri Isus le iubește. iubește oamenii cu toate murdările care există în lumea asta și iubește orașul lui Dumnezeu. Asta e biserica. Când asta am înțeles, Viața mea s-a schimbat. Acum am înțeles scopurile veșnice ale lui Dumnezeu. Atunci Biserica mea a început să crească. Era o biserică așa asta simt același duh în voi care l-am Dumnezeu. are multe lucruri planificate pentru voi. Dar trebuie să înțelegi cine ești. That you are important to God. Tu ești foarte important pentru Dumnezeu. El are un scop pentru biserica asta. And he wants to touch her out of el vrea să se atingă de Oradea, Ierusalimul vostru, și apoi de Samaria, și apoi Judea voastră, și până la marginile pământului, cum spune Faptul. Poate nu vă sufita asta. Biserica asta are o mare influență. Because God loves you and you love your city orașul vostru and you love the house of God and so He is expanding this house atmosfer and, and you're going to see miracles take place. Now, I want you to turn over to 1 Corinthians 12. Hai să descri. 1 Corinthians 12, let's get the background. Să intrăm puțin în fundal. First Corinthians uh, period it was a letter that was sent to a church out of order. Uh, această scrisoare a fost trimisă un, unei biserici out of order, care nu era deloc în ordine. Remember, uh biserica asta avea multe probleme. They were erau divizați. Citiți 1 numai 1 capitolul 1 they, they didn't agree with each other nu erau de acord nu cu celălalt there was division among them erau divizați i'm, of, I'm of paul i'm of apostle unul spunea Paulus, eu, eu salut Pavel, altul a Chifa, Apollo. Erau um, împărțiți uh, în grupulețe în această biserică. And if you read the first Corinthians, that's the first letter. Dacă citești 1 Corinten, Pavel aducea ordine într -o, într o biserică care era dezordine totală. biserică eu păstoream o biserică care era în dezordine. Și acum, nu că nu eram sincer, dar n-am văzut omul din copac. N-am înțeles biserica. Apoi so, am ajuns la capitolul 2 din 1 Corinteni 12 și am văzut moment Așa Aș puțin să vă extindeți puțin gândirea. Deci Pavel le scria corintenilor. That multe probleme. Erau împărțiți. erau mult păcat. Se dădeau un judecat unul pe celălalt. Imoralități groaznice se întâmplau în mijlocul lor. And so Pavel scrie acestei biserici să aducă ordine. În capitolul 12 În ce privește darurile duhovice versetul 1. Dacă în limba engleză Cuvântul daruri e scris cu italice, ceea ce înseamnă că nu a fost de fapt în traducerea originală, în original. He was, he was things, uh, cu alte cuvinte vorbea despre uh, în ce privește lucruri duhovnicești, de fapt. Spiritual matters. Uh, lucruri duhovnicești. Nu vorbește aici despre daruri He's numai. Și el vorbea aici despre acea uh, divizare, uh, lipsă de unitate care era în biserică. I do not want you nu vreau nu să fiți în necunoștință. Now, this word mean stupid, aici, necunoștință nu înseamnă că erau proști. But an area of in their Dar în gândirea lor era uh, o, uh, o, o, o, un domeniu în care nu aveau cunoștință. Și so el îi, îi mustră și vrea să-i aducă în ordine. Și aici le spune cum ar Și aici le spune cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Uh, if you see it from Acum, dacă te uiți din perspectiva lui Dumnezeu. Nu vorbește aici despre darurile Sfânt, Oh, can study the gifts here. Aici, chiar dacă ele sunt enumerate aici. Dar imaginea mai mare de ansamblu. El vorbește despre diversitatea acestor daruri. Sure Și sunt sigur că ați studiat acest capitol. Aici noi putem să studiem cele nouă uh, cele nou, nou, uh, daruri ale Duhului Sfânt. The, the Dar acest concept de, cu care avem de a face is a este o biserică împărțită. E împărțită. Și aici el spune, sunt multe modulare în trup Și apoi enumeră cele nouă roade ale Și aici el spune, sunt multe mădulare în trup cele ce încearcă, de fapt, Pavel să scrie în acest capitol este One că noi avem nevoie unul de celălalt. Unul are darul cuvântului de înțelepciune. Altul cuvânt de cunoștință. Faith, altul are credință. Darul credinței. Healing, altul are darul tămăduirilor. Miracles, altul darul minunilor. Prophecy, altul darul prorociilor. Și vorbesc despre cele nouă daruri ale Duhului Sfânt și ele sunt împărțite tuturor membrilor bisericii din Corint. Și aici, apoi, schimbă viteza în versetul 12. Deci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, versetul 12, Many, are one body, Măcar că sunt mult mai multe Sunt un singur trup, tot așa este și Hristos Noi toți am fost botezați de We un singur Duh Am fost botezați de un, un singur Duh Ca să alcătuim un singur trup, fie iudeu, free, fie greci, fie rob, fie slobos to și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh Aici folosește trupul omenesc să ne ajute să înțelegem cum funcționează biserica. Aici spune versetul 15, piciorul, ar putea zice mâinii, fiindcă nu sunt o mână, nu sunt din trup, The ear can't say because I'm not an eye. urechea ar putea zice fiindcă nu sunt ochi. Nu sunt din trup. Nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi un ochi. Unde be? ar fi auzul? Hearing, Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Verse 18. Acum versetul 18. This acest verset pe mine m-a eliberat. Now God has set every member in the body as it pleases him. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit. Every one of you fiecare dintre voi sunteți aici după voia Lui Dumnezeu. Nici unul dintre voi nu sunteți un membru fără nicio funcție. Poate că tu ești degetul cel mic. Când e nevoie de el, te vei bucura de degetul cel mic. Observați versetul 21. Ochiul nu poate zice mâini. Now remember, we're talking about the church. vorbim aici despre Biserica. I have no need of you. Nu am trebuință de tine. No, he could, I could look at the hand. Ochii o să pot uita la mână. Say, you're just a hunk of meat down carne acolo. I can see. Eu pot vedea. I have vision. Eu am o viziune clar. You're just a hunk of meat. Tu ești numai o bucată de carne. The -o Bible asa. says the eye can't get away with it. Ochiul, Biblia spune, nu poate să spun așa ceva. Time, fiindcă exact în acel moment, air, există un, o piatră care vine prin aer right și îi uh, îndreptată exact spre ochiul tău uh, gelatinos. Și tu vei fi mulțumitor că ai o mână să te aperi. Ca să protejezi ochiul. Now, that's what this is talking about. Despre asta vorbește. Aici. We Avem nevoie unul de celălalt. Eu am nevoie de tine. You need me. Tu ai nevoie de mine. You need that person sitting by you. Ai nevoie de persoanele lângă tine. That's a need we have. E o nevoie pe care o avem. To recognize the body of Jesus. Să înțelegi cum funcționează trupul lui Isus. And if we don't. Dacă nu înțelegi, God says we're not going to get away with it. Biblia spune foarte clar că nu vom, nu vom scăpa cu bazma ocurată. That's what verse 21 says. Exact asta spune versetul 21. The eye cannot say to the hand, ochiul nu poate zice mâine. I don't need you, nici capul nu poate zice picioarelor. I have no need of you. Nu, nu mai vreau, nu mai vă vreau. All these members are necessary. Toate aceste mădulare sunt absolut necesare. You're sitting by a member of this house. Tu stai aproape de un membru acestei case. Tu ești parte a unui trup de credincioși. Fiecare dintre voi aveți nevoie unul de celălalt. Pentru că se poate ca tu să ajungi într-o situație dificilă, în care mâna te poate apăra. Dar dacă nu apreciezi mâna, despre asta e și cina Domnului. Și o să citim despre în câteva momente. Noi avem nevoie unul de celălalt. Și nu o să scap singur. Mâna ar nevoie de ochi, ochiul are nevoie de mână. I need you, you need me. Tu, ai, tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine. Și noi suntem un trup unitar al de credincios. Și aici ne explică, în capitolul 12, o diversitate de slujbe în biserică. Și oricâte ori ai nevoie de ajutor, dacă ești în Dumnezeu va folosi pe cineva you, să te ajute, să ajungă la tine. O poveste o, adevărată. A, a un, un om a avut o, o femeie în biserică și și femeia asta cauza mari probleme. De fiecare dată când era o problemă. Această asta era în mijlocul acelei probleme. Și pastorele deja s-a saturat de și Au avut o atitudine negativă față de ea. De fiecare dată când era o problemă. Femeia asta mai scundă era acolo un problemă. cancer. Într-o zi, pastorul acesta a, primit, a fost uh, uh, depistat cu cancer. El continua să predice, dar avea o luptă serioasă cu cancerul. Platform, și în timp ce era pe platformă, la, la, la Dumnezeu i-a vorbit. Said, și i-a spus Domnul că cineva din, din adunare are credință că tu vei fi vindecat? Imediat oprit uh, slujba, cineva de aici din have, sală, Voi aveți credință pentru vindecarea mea? Me? Puteți să veniți să vă rugați pentru mine? Well, Cred că ghiciți ce s-a întâmplat. Acea femeie care cauza probleme, de, care era deja enervat Postorul, s-a ridicat. Au început să vină pe culoare. Și pastor pastorul și-a spus: Oh, nu. No. Oh, no. Altcineva, altceva numit <laughs> este altcineva. Vine aici aia care creează probleme. Și când a venit la altar. He said, sister, just pray for me să acolo pentru mine. And he went on deteriorating with his cancer. Și el a continuat să meargă din rău în mai rău. într-o zi, era în Și i-a întrebat, Doamne, de ce nu mai vindecă? Și Domnul i-a amintit de acea zi la biserică. Cineva a avut credință pentru vindecarea ta. Și cum tu ai forțat-o să se roage de jos. -o Și ai făcut-o de râs. Fiindcă aveai o atitudine negativă față de ea. Poveste adevărată. Am o sunat-o la telefon deja era tot mai slab și îi spune acelei femei încă mai ai credință pentru vindecarea mea? Oh, da, yes, pastor. Oh, Eu cred că Dumnezeu vrea să te vindece. Hai la mine acasă să te rogi pentru mine. So Ea a venit la el acasă și a pus mâinile peste pastor. And she, a fost vindecat instantaneu. Ascultați-mă, ce ilustrație! Noi avem nevoie unul de celălalt. Avem nevoie de trupul lui Hristos. Fiecare e important. Și Dumnezeu a distribuit daruri fiecăruia. Așa că tu trebuie să recunoști trupul. Să mergem înapoi la 1 Corinteni, capitolul 12. În uh, versetul 22, de uh, verse fapt 23, și părțile trupului care par vredice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n au nevoie să fie împodobite. Acum vorbim despre biserică din nou. Dumnezeu a întocmit trupul, biserica, în așa fel ca să dea mai multă cinste modularilor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup ci modularile să îngrijească de o potrivă unele de altele. Verse 26. And if one member suffers, dacă suferă un modular, Toate modularele suferă împreună cu el. Or if one member is dacă este prețuit un modular, members rejoice with it. Toate modularele se bucură împreună cu el. Verse 27. To the church at din nou, Bisericii din Corin. Voi sunteți trupului lui Hristos. Și aici se referă la toți. Fiecare în parte, în lui. Fiecare e important. Și kind of odată ce este o astfel de unitate, puterea lui Dumnezeu este. Uh, se va declanșa. But as long as divided, Dar dacă suntem divizați, nu vom vedea minunile. Eu am nevoie de tine. Tu ai nevoie de mine. Ai nevoie de persoana care stă lângă tine. Fică ei sunt trupul lui Hristos. Asta spune Biblia. Nu e doar o biserică, game. nu e doar un meci de fotbal, But și voi sunteți trupul lui Iisus, mădulare individuale. Acum, să mergem la masa aceasta. În capitolul 11, versetul 23, vorbim despre biserica care se adună și spune așa, I am primit de la Domnul, și v-am învățat, the Lord Jesus on the same și anume că Domnul Isus în noaptea, în aceeași noapte, în care a fost vândut, took bread, a luat o pâine, și după ce a mulțumit Domnului, a frânt-o, take eat. Luați și mâncați. This is my body, Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Să faceți lucru acestea spre pomenirea mea. Tot astfel, el a luat și după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou din sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea, aceasta sau o bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea. Și să bea din paharul acesta. Manner, că cine mănâncă și bea într-un fel nevrednic, își mănâncă și bea o sânda sau o lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Reason, din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm sau mor prematur. Now, this is a cu un verset foarte puternic. God wants us to this table Dumnezeu vrea ca să uh, analizăm această masă and to și să discernem the, the Lord's body. trupul lui Hristos. Sunt multe abordări. Iau uh, pâinea împreună cu paharul și spun, ăsta e trupul, acesta este sângele. Îl discern. În același timp, mă cert cu fratele meu și creez uh, lips, uh, diviz, divizări. La asta se referă. Să nu discern trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, în timp ce venim și luăm din masa asta. We discern the Lord's body. trupul lui We don't just shut our eyes. Nu doar închidem ochii. I think about Jesus on the cross. Mă gândesc numai la Isus pe cruce. No. Nu. I discern trupul lui Hristos. trupul lui Hristos care e aici, lângă tine. Isus e aici în seara. Și to el vrea să se atingă de tine. He el vrea să te vindece. Dar asta înseamnă că trebuie să fim în unitate. E necesită să ne recunoaștem unul pe celălalt. Că vecinul tău e chiar important. And Poate că ei vor fi cei care se vor ruga cu credință peste tine Dumnezeu vrea unitate în casa Lui nu acolo numai în ceruri vom fi uniți Ci aici să vă iubiți unii pe ceilalți Și să discerneți trupul lui Hristos Adică voi sunteți trupul lui Hristos Și trebuie să vă recunoașteți unul pe celalți Aveți nevoie unul de celalți Aveți nevoie unul and de celalți Și când asta se întâmplă Atunci se coboară cerul Table of the Lord is very important. așa că de aia cina domnului este așa de importantă because este în acest pahar și în această pâine, și în această pâine that we discern his body, discernem trupul lui which is every member next to you. Și anume, fiecare membru care stă lângă tine și să îl lovești pe vecinul tău because God does not want that. place. many are weak and sickly. Și mulți is neputincioși și bolnavi. Și mulți nu primesc răspunsul la rugăciuni. فإنو ديشين ترپولی کريستوس. As Astăzi în timp ce în seara asta în timp ce venim și I luăm din aș vrea ca să recunoști cine stă lângă tine. Jesus is next to you. lângă tine. In his body în trupul lui, în acest uh, in, uh, trup, in, uh, lui cu mai multe membre, unity, și că noi suntem toți în unitate. Acolo Biblia spune în Psalm că el comandă God binecuvântări. Dumnezeu vrea să te atingă, să. Și vrea să aducă o unitate. Ca acolo el să toarne binecuvântări. God wants something unique about. going to do și Dumnezeu va face ceva unic. You Haideți să ne, ne plecăm capetele în rugăciune. Iată, îți mulțumim pentru această cină. Îți mulțumim pentru ceea ce ea reprezintă. Nu doar trupul tău lovit ci trupul viu a Lui Hristos, că Tu trăiești prin oamenii Tăi și nu putem spune că n-am nevoie de ea, nu putem spune unii altora, n-am nevoie de Tine, avem nevoie de unul de celălalt. În seara asta, în timp ce luăm, vrem să-L vedem pe Isus stând lângă noi, în fratele name. sau sora de lângă noi. Și noi să fim capabili să participăm la această comuniune discernând trupului lui Hristos. Atinge-te de noi în seara asta. Rămâneți în rugăciune. I'm going to ask pastor o să-i cer pastorului să vină. în această seară Domnul s-a adresat fiecăruia dintre noi căutând să ne arată tainele Lui și să înțelegem că fiecare din noi suntem o parte importantă, suntem importanți înaintea Lui Dumnezeu și această importanță am câștigat-o prin jertfa Lui Iisus Hristos. Biserica primară obișnuia să, se, să celebreze cina Domnului ori de câte ori se întâlneau și făceau lucrul acesta la întâlnirile majore și în case. Și în seara aceasta, am zis, este un moment potrivit pentru noi să arătăm că suntem în unitate, să recunoaștem că ceea ce suntem, suntem prin Isus Hristos să mărturisim în fața cerului și a pământului, că nimeni și nimic nu le poate despărți de Hristos. Și aș vrea ca cei care sunt numiți pentru împărțirea cinei să vină în față, pentru că vrem să împărțim uh, pentru fiecare din dumneavoastră o bucată de pâine și un pahar, apoi veți aștepta să le luăm împreună, să le servim împreună, pentru că vrem prin aceasta să mărturisim că suntem una. Aș vrea să doați și să mergeți la fiecare secțiune. Ori de câte ore avem această ocazie, este bine să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă sunt anumite lucruri care au creat discordii, au generat separări, este momentul cel mai potrivit în care să ne cerem iertare, să ne apropiem unul de celălalt, să reparăm relațiile stricate, pentru că este foarte important să înțelegem mesajul pe care fratele Dick l-a transmis, să vedem planul măreț al lui Dumnezeu, să vedem că biserica este importantă, este iubită de Dumnezeu și noi nu putem să divizăm, nu putem să împărțim, nu putem să afectăm în mod negativ. Acum cred că fiecare ați înțeles că darul de vindecare nu se capătă prin a crea probleme. Din exemplu pe care fratele Dică l-a dat că acea femeie care crea probleme a avut darul de vindecare și darul credinței. Cred că ați înțeles că este important fiecare din noi și lucrul acesta l-am spus că Puterea rugăciunii, nu numai păstorul are puterea rugăciunii și numai pe păstor îl ascultă Dumnezeu. Rugăciunile voastre ale fiecăruia sunt importante înaintea lui Dumnezeu, au putere înaintea lui Dumnezeu. Marcus spune în capitolul 16, cine crede să-și pună mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Și noi credem că această putere a fost transferată prin jertfa lui Iisus Hristos peste fiecare din noi. Și vrem să folosim această putere pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ținem pâinea în mână și să declarăm înaintea lui Dumnezeu în fața cerului și în fața pământului, Tată din cerul, mărturisesc în această seară că eu cred că sunt un mădular din trupul Tău. Sunt important înaintea Ta. Cred, Doamne, că Tu mi-ai dat o funcție în trupul Tău ne mărturisesc în această seară că am nevoie de fratele meu și de sora mea. Ajută-mă să iubesc și să prețuiesc pe toți cei din jurul meu. În numele Lui Iisus Hristos, amin, să luăm bucata de pâine. Aș vrea să ridicăm paharul, paharul acesta regă, reprezintă legământul pe care noi l-am făcut cu Dumnezeu. Și aș vrea să declarăm în această seară, dată din ceruri, renoiesc legământul făcut cu tine. Declar în fața cerului și a pământului că vreau să te slujesc pe tine toată viața mea. Vreau să ascult de cuvântul Tău. Vreau să fac voia Ta în viața mea. Îți mulțumesc pentru jertfa de pe calvar. Îți mulțumesc pentru sângele lui Isus Hristos, prin care am iertarea și curățirea de orice păcat. Îți mulțumesc pentru harul mântuirii. În numele Lui Isus Hristos. Amin. Să luăm conținutul pahar. Aș vrea acum să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut în viața noastră, să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru Isus Hristos, să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru biserică, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru planul pe care El îl are cu viața noastră. Haideți să intrăm în această rugăciune de mulțumire.